بسم الله الرحمن الرحيم پس هر مثال باندې اني اخاف ايكم له زي بند سوال وريدي کې پدې کې پدې مثال کې الف لام جنسي او عهد خارجی ولنسی کیجی چیتب دیکی عهدی ذهنی مثال دا ذکر کن اساقا پا اعتراض پوشلی کنی پویگی سوال دا دی چیفا انی اخاف این اکو له الزئبو کی الیفلام جنسی استغراقی عهد خارجی ولنسی کیجی مو خدای مثال د احدی زهنی به بار ذکر کړو کنه نو جواب ده ده ک جنسی شي چری الف لام بیا با په صورت کې لازم شي عقل د صدور عقل صدور د لهن د ماهیت د ز ابنہ کدا فرات چاکلو ماهیت د شر مخ کلو داغه فعالیت پلامی جن کی اشاره ماهیت ته وې کنه وی نه بدی صورت کبا لازم شی عقل له صدور د ماهیت ته ځبنه او صدور د عقل د ماهیت نه نکېږي د افراد ونه کیږي خرات ماهیت کي کا افراد کي سر چې ته لگے انسان په تور مانوتا دوه درې پیله چه وسته د استا ماهیت ته تو کو ته پردوکړه دا پردوکړه نه خبرمان نه پويږي نو او سودور د پرد نه کیږي د ماهیت نه نه او استغراقي زکه نه سهي کوي استغراقي زکه نه سهي صورت کې بار لازم شي سودور د عقل د لحم هم د يو سپالي صلاة و نه د تمام او افراد د شرمخان نه په دنیا کې څومره شرمخانو دا ټول به اخري يوسف عليه السلام او دا خبر عقلا محاله ده چې سودور د عقل او جمع کې دل د عقل د ټول شرمخان دي پله يوسف عليه السلام باندې وشي ټول شرمخان را جمع کېدل د يوسف عليه السلام توغه خبر دي د عقلا محاله خبر منه پېټه زونه او عهدی خارجي زکه نسې کیږي چا دي خارجي ماحود واري او ته ماحود شته نه په خپل باندې عهدی زينه شو طالبانه دا خبره ختم شه به از له الالف ختم شه دریم ته او دریم بحث هغه په کلمه د تا کې دي لګمن پاور او تا په مختلفو معنو باندې راځي تا په مختلفو معنو سره یو تر زید فارد تانیس لك قائمتون لك ها؟ قائم. قائم. قائمتون قائمتون درين تارزيد فارد تسكير سلطفا؟ سلطفا تسكير مذاكار تفاره لك سلاسة سلاسة؟ درين تارزيد فارد نقل د وصفيتنا عالميتا تارذي ده فارد نقل ده لكا كافية تنكي كافية تنكي چكا مطالح سالورم تارذي ده فارد عواز تا عوازي لكا عيدتون عيدتون کی ده تا عواز راغلال دوال فينزم وحدت ارادیل فارده؟ وحدده لکه تمرتون خیر من جرادت تمرتون؟ خیر من جرادت ایوکا جراد ملخنا بحترد او ورده تمرتون اگه مانگه؟ تاریل فارده وحدده ایوکا جراد ایوه تمره ملخنا ورده تو معنی شوی؟ نیجا شپگم الو دین شوه دنه ش وم راضی له فارق ما بین د جنس او د فرد جنس کې دی د فارق ته جنس فرد جنس لک تمرن او تمرتن تمرن او تمرتن بل تا رزيد فرد غایب تراضی د فارد نک زره بک هل نه کنه له اتم راضی تا د فارد مخاطب فارد مخاطب لک زرفت او بل ت را مخاطب یو کوم تری زرفت او نه هم تراضی د فارد متکلم لک ذراتو ابروانو سئنه نو سوال واریږي سوال د دې چې په الکلمتو کې کوم قسم الف دي یا په الف لام اسمي نهم نسيږي ځکه الف اسمي په اسم فاعل و با اسمي بان داخلي او په اسم مفعول باندې داخليږي او کلمه اسم فعل نه ته مفعول او یا <صفح> با الف لام حرف يا داخلي چې باخلي نفع الف لام حرفي وکه با يا ساخلي زائد داخلي الف لام زائد <صفح> زائد باخلي لازمي او یا با الف لام غير زائد به جنسي داخلي لپلام غیر زید کې به سنو دخصم وکنو نو کلهپلام غیر زید کې جنسي اخلی نو دا هم نسې کېږي زکاه د کلیمه په اخر کې تارا غله او تا د پاره د وحدت دا او په مبین د جنس او د وحدت کې منافات مبین د جنس او وحدت کې منافات خبر ماندی ألف آه آه. واري. واري او که چرطا الیف لام عهد خارجی اخلي الیف لام احمد احمد احمد نا ایمولا ماما که سب که ماهود واری شیع واری درم؟ ماما که سب که او درم احمد احمد اشتاینا او که الیف لام عهد زیخنی اخلي نو لازمی ګنې کارټه مبتدا زکه الفلامه ذهنی په قوت د نکری کې وی الفلامه ذهنی قوت د نکری کې قوت د نکری کې جوابداره که زو الفلامه جنسي اخلمه جوابداره که زو الفلامه جنسي اخلم په الکلمتو کې الفلامه جنسي دي او کته اعتراض کې چپاخر کې تارا غند او تاده پر د وحدت ده او فواعده د وحدت او د جنسي منافعت ته نو جواب ده, ده, ده, ده. چې وحدت ته سرور قسمه باندې ده وحدته سرور قسمه او وحدتي سنفي وحدته وحدت, وحدت, وحدت, وحدت جنسي وحدت خبرمنې په یګانه او په ما بین د وحدت نوعي سنفي او پرديكي منافات ده خبرمنې په یګانه او په ما بین د وحدت جنسي او د جنسي منافات نشته ده نه د توادد جنسي دي چي ده او ما بین د جنس او د وحدت جنسي کې منافات نشته کې د اړ플ام جنسي شونه او تا ده پر د وحدت الجنس شولا او ما بند جنس او د جنس کې منافات نشته درځ دوه احتمال لري چې الف لام په ال کلمتو کې الف لام خارج دي او کته وی چې بل نه دي خارجي ماحود ماوتن اره کلی مدا چې هغه جاري ده په السنو د نوحاتو باندې ماوتن اره کلی مبا چې هغه جاري ده په السنو د نوحاتو باندې تاسو دې سوال واری دی چې بینه په دې باندې لازم چې تاریخ به فرد نه په دې باندې لازم چې تاریخ ته فرد او تاریخ د فرد نکېږي تاریخ د ماهیت کېږي تعریف د فرد نکې تعریف د ماهیت کی دغه بته مزيبه نقطه یو مته د تعریف د فرد دول نکې همدغه کار دی تعریف د فرد څنګه نکې یا به ټول افراد تعریف کېږي ټول افراد افراد خو غیر محدود او غیر مشهور دي افراد به غیر منضبط دي او یا بتاریخ د یو فرد کې نلزمي کې ترجه بلا مرجه د یو یا تاریخ فرد کېږي او نه په پرسر کې خلک د بتاریخ د ماهیت کې خبرونه کوي نو اعتراض شو کاله بلا میه دي خارجي اخله لازمي کې تاریخ د پرد او خود پد کې تاریخ د ماهیت کېږي جواب كلمة كلمة كلمة ده کلمه اگرغه به معنای لغوی سره یو فرد ده کلمه په معنا اگر ک یو فرد ده خو په معنا اصطلاحی سره کلمه انواع دی لنی ده انواع دی چې اسم ده فعل له او حرف ده مثلا یو بعض ده کلمه تو ا دغه وګورو